Du är wow wow wow Wow wow wow fel wow Wow wow spel wow Wow wow Wow blev Wow wow Wow All right, då får jag önska er varmt välkomna till avsnitt 14 av Insnöd Nu var det ju ett tag sist, yep. men nu är vi tillbaka med mycket fräscha erfarenheter Ja, fyra månader äldre och fyra månader visare <laughs> <laughs> Ja, det vet jag inte <laughs> Men... Ja, äh, så att äh, välkomna som sagt. Och äh, i dagens avsnitt så äh, blir upplägget det gamla vanliga kan man säga. Det är jag och David, de gamla godingarna. Äh, och, vad heter du? Heter... Ja, Nor heter jag, just det. <laughs> äh, det kanske Ringrostiga ja, nu efter 400. Ja. Jag är dessutom lite förkyld så att, äh, om jag börjar hosta så, där så får ni ursäkter. Äh, ja, men äh, med mig har jag i alla fall David Dag. Sandberg. Ja, och jag heter Nora Nere. Och idag så, så kör vi ett standardavsnitt som sagt Så att vi kommer att prata lite om fem olika spel som jag har spelat ja. Några av dem har vi spelat tillsammans Och när vi sen har pratat färdigt om det så kommer Linus in med tips som vanligt mm. Ja det har väl gått lite tid nu för att jag har åkt hem från Japan också Så nu är vi på plats tillsammans igen det var lite att stå i, men nu är vi tillbaka på banan igen. Så det känns ju bra. Yes. Det är nya spel att spela. Det tar aldrig slut, skäms höger. <laughs> Nej, verkligen inte. Ja. Men ska vi göra så att vi börjar med ett spel som vi båda två har spelat då? Kanske? Mm. Uh, vill du... Ja, det är ett spel som kom ett år sedan. Så det är, så, det är väldigt nytt för att vara... Vad vi brukar spela. Mm, <laughs> ja, okay. jag får med, eller retrospel. Uh, Ethan Carter. Uh, nej, The Vanishing of Ethan Carter heter mm. Och kom uh, ja, förra året gjort av uh, polsk studie. The mm. Austron, Austronuts, Austronuts, Astronauts. Astronauts. Exakt. Ja. Um, och det... Vi spelade på PS4 också. Det kom ska... ju till PC först tror jag. Mm. Mm. Det var ett billigt spel, det är det fortfarande Men typ runt drygga hundringen Något sånt Så jag kände att ah, det här vill jag spela Så blev du jätteglad när, när När jag hade laddat ner <laughs> och ja jag... Det var lite improviserat mm. Jag hade ju varit så inbredd jättelänge mm. Alltså ända som det kom ut egentligen Så det var ju klockrent mm. Att få spela med dig Ja, eh och det här är ett sånt där spel som man inte kan berätta Jättemycket om storyn utan att liksom Spoila för mycket Men man, är, man spelar som en privat detektiv Kan man säga Som mm. har blivit anlitad av den här Ethan Carter För att lösa något eh, mysterium Kan man säga Alltså så, han har ju blivit anlitad av Ethan Carter ja, Han skrev ju... ett brev till honom Var det, Morrison, det ja. Han har, har ju fått ett brev av den här pojken mm. Så det är därför han kommer till den här Vad heter Red Creek Valley tror jag istället. Okej okay. så, ja, så kommer inte ihåg riktigt <laughs> ja. Det var ett par månader sedan vi körde där ja. Så då eh, kom man till en väldigt detaljerad höstdag Eller man ska säga, höstmiljö mm. Ute på landsbygden någonstans Med en stor, stor sjö Och eh, gulnande löv på träden Och sådär mm. Ja, så nu ska man helt enkelt ta reda på lite vad har hänt med den här pojken och liksom, varför är man där, lite sånt där. Um, Ja, och så, så, grafiskt är det ju väldigt imponerande, måste man ja, säga Ja, okay. Både, inte bara för att det är liksom ett mindre team som man jobbar på, utan ja, överlag, det är ju lika snyggt som många AAA-titlar, tycker mm. jag. Ja, absolut. Just att, ja, det känns ju verkligen som en, en riktig värld man är kan man säga. Mm. Ja, verkligen. Och det var väldigt så här... Alltså, även på typ AAA-titlar, om man, om man granskar ganska noga, liksom om man går nära och kollar textur och sånt så kan det ju är det inte alltid 100 liksom men här var det ofta väldigt... Alltså, ja, mm. det, var, det, det var väldigt noggrant gjort allting, liksom. Ja, du, du gillar ju också att gå nära och titta. <laughs> titta, titta på det vänta. Gå, gå tillbaka, titta, titta där. Ja. ja, det var ett hål i stenen. Vi hittade ju ett, ett hål i en sten ja, och så är stor, ja. som stor som... Ja, ah, det var ett ställe ja. där det var, de har ha missat. <laughs> alltså, de har missat så alltså. Ja. Det är bara ett, ett, men... helt genom Man ser igenom en, en bergsklippa typ. Ah. Ja. Ja, men det var, förutom den, den detaljen så var det är det ju väldigt, väldigt fint. Ja, de har precis, de har inte slarvat med. Alltså ofta blir ju alltså Ja, ah, eh, precis. Men just med textur och sånt. Folk kan slarva och bli lite lata och dra ut dem och sånt så att man ser att de är uppskalade och sånt där. Och det var inget sånt där utan allting var crisp liksom rakt igenom. Så väldigt, väldigt proffsigt det eh, grafiska. Ja. Yes. Och då är man i alla fall den här privatektiven Man springer runt och. Allt det säger. Man springer runt så låter det som att <laughs> Att man förlöjligar i Samma sak med Journeys. Ja, man springer runt där i öknen och rycker upp små tyglattar. Ja. Linus skulle... och <gör> sur om han det okay, man, man vandrar omkring där och tittar på lite olika... Ja, objekt och man får små ledtrådar där det står så här inspekt, och så kan man titta på och sen så får man se lite grann vad han tänker också ofta eh, kring de här grejerna. Mm. Um, men det är ju ingen action... det är, det är inget inget fighting eller inga fiender på så sätt utan det är ju liksom en berättelse som man... man eh, nystar upp allt eftersom man tar sig längre och längre in. Mm. Och det är väl liksom det starka sidan själva berättandet: då. den här storyn som man får, får reda på. Man plockar upp som en ledtråd där vid, vid olika platser också. Om man måste hitta ett visst antal ledtrådar så kan du sen få se en liten filmsekvens som visar upp vad som har utspelat sig på den här platsen. Mm. Och det är även vissa, eller vissa moment där du ska att du får så att säga fem, eh, vad ska man säga? Du, du, du ser att det har hänt något här Och du ser de olika scenerna vad man ska säga. Men de ligger i olika ordning Och så ska du liksom lägga dem i rätt ordning För att få se händelseförloppet Utspela sig liksom. Lite så, så det är ju kanske inte ens Man kanske inte ska kalla det för pussel Men det är mer så här. Ja, någon, ja, form, någon form av interaktiv Storytelling eller? Ja, typ ja. Men, okay, men det är du... ändå rätt kul att göra ändå, mm. liksom. Man får fundera lite, vad skulle det här kunna komma innan det the där Och såhär mm. Ja Jo. Nej, men det är så rent. Det var ju, om man ska gå in på liksom mer spelmekaniska bitar så var det ju några ställen där det var så här. Det var någon grej man skulle hitta typ, ute i naturen. Liksom, som mm. låg typ jag vet inte, bakom någon staty eller vad det var. Då ja, sprang det. runt och bara. Liksom, för det är inte alltid. Det, är inte så, det håller den inte i handen på så sätt. Liksom, så här, nu måste vi hitta det här. Utan det är så här: man får liksom explora själv. Mm. Utforska själv och se vad man hittar. Och då var det också någon. Någon liten bit någon liten grej som man inte hittade så du var ju tvungen att typ googla på så ja vad ska man göra nu liksom. mm. så vissa det, sådana såna ställen ja men det var ju nästan undantaget för allt annat låg ju ganska alltså, mm. såg man ganska väl liksom men det var ganska dåligt placerat just det där objektet så det var liksom gömt bakom ett träd mm. typ eller någonting. Som jag inte är helt intuitivt. Men, ja. men i övrigt tycker jag att det var ganska... Alltså utan att hålla i handen så var det ändå uppenbart. Eh, mm. Alltså man hittade grejer och man bara explorerade lite grann liksom. Sen kan man ju göra... Det var ju lite som vi verkte mot slutet också. För att liksom kunna få... Komma fram till det slutgiltiga slutet så måste jag ha löst där, de här små som på vägen. Mm. Och det kan man göra lite... Man kommer ju till dem i olika ordning, men... Om, även om du inte har löst den första så kan du... Liksom ta dig vidare. Precis. Så du måste Inte förrän i slutet får man veta... Jaha, Jag måste... Här har jag missat någonting för att se mm. det. Så vi var ju tvungna att backtracka lite där då. För, och det är ju men, ganska kul. Men det där gillar jag jättemycket. För, för det gör ju att... För trots att... Alltså, spelet generellt... Eller liksom... Eh, vad ska man säger kallar det för levels. Det är helt öppet så det är inga levels. Men liksom, Det är ju lite korridoraktigt i hur det är... För, Liksom uppbyggt själva level design Alltså jag kommer ihåg i början typ där När man går runt i den där skogen Det kändes som att det var jättemycket att explora Men mm. när, man, när vi gick tillbaka och kollade så var det ju det var ju typ en korridor mm. som var ganska bred dock. Men liksom men, så att, På ett sätt är det ju linjär level design Men, men just den här biten Att man kan göra i vilken ordning som helst Det var ju, ju att det var väldigt öppet mm. Vilket var riktigt nice Alltså det funkade väldigt bra i det här spel tycker jag Ja, uh... ja Nej men det det som vi de gör ju bra också att det, att det inte blir så osynliga väggar och liksom, utan det känns ju ändå som att som du säger: man kan ju se väldigt långt också mm. på avstånd och så, här, så ja, det, det känns ju så. som att åh oh, vilken stor värld, även om det inte kan liksom gå till varenda plats så är det ganska. Fast kunde man inte det också. Ja. För jag tror att det var just det som var det, det fina med den designen att, att det där i början så ser man väl det här den här bergsväggen som man kommer till sen. Mm. Det sista, du vet, sista bit, det, typ där vi hittade stenen som var ihålig. Mm det kan man ju se i början uppifrån bruna man kommer ifrån. ja men det, ja men jag tänker man kan inte du kan liksom inte gå ner i alla backar och så några djur i och sånt så men så det är ju, det är ju, ja, ger menar, en bra ja. illusion av att ja, liksom, så? Så här, det känns ja, just det. Mm. det känns ju väldigt stor värld så mm, ja. det kommer ju till vissa platser men du du kan liksom inte ja, ja det finns du, ju så du kan inte vandra ja ju, lite grann, ja lite i landslag Ja, visst. Men det uppmuntrar ju det att man kan ta sig vidare, uppmuntrar ju också, utan att lösa varje pussel i, i följd. Så det uppmuntrar ju också till uh, att utforska mer också. För att man måste liksom hitta alla ledtrådar ja. på alla platser. Så det är uh, smart gjort. Mm. Plus att det var ju var att man kom tillbaka till istället liksom, från, en, från ett annat håll och sånt. Det var mycket sånt. Alltså, det var som en liksom en hub, en liten hubb i mitten av den här bin. Mm. Och, och så kom man ja, så att allt hängde ihop på ett schysst sätt liksom. det var inte bara att alltså det var inte en korridor på det sättet det var inte linjärt på det sättet liksom. ja. Det var också nice Och att man kan teleportera sig sen också. Det är ganska bra. Just det. Mm. det speciellt att det var kort i slutet när man ser så här nu har jag glömt det här nu kan man liksom bara ja. teleportera sig tillbaka och leta efter det man hade missat. Jo, men det är, ja. så det, är bra. det känns ganska standard. Hade de inte gjort det hade det varit jättenegativt skulle jag Ja, det var. Ja, ja, det, det hade var varit det. ganska gammal men, men det var nice. Sen ja, jag, jag tyckte det var, jag var i, det tog väl ungefär kanske fyra timmar tror jag för oss eller fyra fem kanske. Han var inte tre typ. Okej tre fyra kanske. Ah. kanske. Jag kan inte ihåg. Ah, Men tre, nu, fyra, lagom sånt, lagom långt tyckte mm. du. Jag tror inte, jag vet inte om det hade hållit i, och fortsätta liksom med, för den här storyn så är lagom långt tycker jag. det det som. Ah. Jag vet inte om det, om jag hade velat haft mycket mer. Nah, det, det var inte så mycket mekanik där liksom. Så att, Nej, liksom, nah, jag tror inte det hade varit kul att spela dub, dubbla längd. Liksom. Jag tycker det var ett bra, ja. bra längd på det. Och jag vill säga det också, det här med att det inte var någon action. Det var det inte, men det var ändå bra pacingspel tycker jag. För att det var, det var ju mer eller mindre eh, intensiva sektioner eh, ändå. Jag menar, om man kom till ett ställe där det, är, det kanske man inte ska spoilera i för sig. <laughs> Nej det kanske man inte ska Nej men okej okay. men man, man liksom, Det börjar väldigt tryggt och, och, och lugnt Och liksom utvecklas Till att bli mer intensivt Och, och, och lite mer ruggit mm. liksom längre fram Och sådär Och även i olika moment så att säga Så att För att de här grejerna som spelas upp och sånt Kan ju vara ganska Groteska grejer ibland och sånt också mm. Så det är ju lite det är ju, Balansera lite mellan liksom ett äventyrspel och ett skräckspel någonstans där i liksom mm. ja men det är, ju, det Fast är ju inte just, superläskigt här liksom. det, det är inte så jumpscares hoppa nej. fram och bara liksom utan det, är, det är mer en lite tryckt stämning så. Ja. det är jo, lite det som är, måste... i det är inte samma grej men Gone Home är också så här, det är ju inte läskigt som att det är liksom hoppa fram fiender och sådär. men nej. där är ju också så här att okej, okay, man är ensam typ i ett stort mörkt hus och liksom. det är också lite så här vad ska hända så Lite på samma sätt kan man säga. Jag har lite spoilervarning på den för övrigt. <laughs> ja. ja. Äh, Nej, äh, precis. Men liksom, jag tycker att det var bra. Alltså, man, man var engagerad hela tiden på något sätt ändå. Mm. Äh, sen var det ju något pussel där som var lite. Äh, lite väl ologiskt. Ja, det finns. Exempel. Ja, det, det är ett pussel med lite olika. Det finns hur mycket olika kombinationer som helst för att lösa ett pussel. Man vet mm. liksom inte. Man förstår. Man får inget riktigt. Jag, jag såg ingen liksom hint om vad det var vad man skulle göra. utan Det var så här, hopp. bara så här: gissa grejer. Och om, man, om man skulle man gissa alla kombinationer så blir det liksom flera. Ja, alldeles för många för att, ja. att, att det ska bli. Um, ska funka. Nej, det, fick, det, man det fick mig Jag tror att vi hade missat någonting där. Alltså att jag skulle ha några ledtrådar mm. till det. Uh, för att. Det var så oändligt många kombinationer Som liksom. man skulle aldrig kunna bara råka att klara det liksom Utan... Nej. Ja, det var väl lite minus Men annars var det hela taget väldigt spännande Och liksom. ja, intressant verkligen, verkligen. Och supervackert mm. liksom. Alltså... Jag, jag kan tänka mig att spela igenom det igen Och bara gå och titta på all miljö För att det var så himla mm. mysigt, så Och den där fin... ihåliga sten ja. <laughs> Och sitta där och bara, Här har man misslyckats <laughs> yep det är så ofattbart hur de kan ha missat det För att det är så stod det är så supertydligt Man ser liksom rakt igenom en stor sten ja. Det är, <laughs> jättekonstigt det, Men det var ju också på ett ställe Där man inte typ behövde gå först Ja, det var nog mer i precis och för sig, precis det, det det inte, liksom De flesta går nog inte ens dit Buggtesten liksom. äh, var, <laughs> var så ja. Skitsamma, ja. ja, det är ju på ett behövt De har i test Ja, det är jättekonstigt ja. Men eh, rekommendation Tycker jag Ja, definitiv, definitivt Uh, det. Det, det, det här behöver man ju spela om man gillar den här typen mm. av spel. Alltså med varningen för folk som hatar pussel och långsamma spel. Mm. Uh, liksom att, ja, det, det är ett sånt spel. Ja. Så att uh, <laughs> ja, om, man, om man inte klarar det så kanske man inte ska spela. Men i övrigt så, så finns det ingen anledning att inte spela det här tycker jag. Det är ett jätte, jättebra spel. Och nu när det här avsnittet kommer ut så är det nog fortfarande här Halloween-ren. Just det. Uh, så jag kommer inte ihåg, nu... Jag köpte 170, nu tror jag det kostar 110 eller Så på Playstation. Det är ju nedladdningsbart bara till, till PS4 alltså. Finns på skiva mm. tror jag till PS4. tror jag eh, Ja, det är. det. Mm. Så där kan man gå in och, och kolla nu. Det är väl ett tips generellt. Halloween är nu på Playstation-storesen. Mm. Fram till den 5 november. Nej, mm. ja, men absolut värt att Halloween. Där kan man hitta bra grejer. Eh. Mm. Så, do it. Ja, det var väl det. Insnörande. Yes. Uh, ska du gå vidare med någonting? Yeah. Ja, då kan vi ta ett spel som. Eh, jag har lagt ner ganska mycket tid på, eller. Eh, för att vara ett sånt. För att det var ett så litet spel eller vad man ska säga. Så jag tror jag spelar kanske åtta, nio tio timmar Super Meat Super Boy Som kom 2010 då, till Xbox Live på den tiden och sen har det ju släppts på ja, lite andra nu har jag spelat det både på PC genom Steam och eller på Mac'en genom Steam och äh, lite grann på PS4 nu. Och det är från det här Team Meat, de skulle Binding of Isaac också, som jag, mm. jag tror att jag har pratat om det. Väldigt, äh, jag gillar jag gillade det jättemycket och jag gillar det här jättemycket också. Det, det är ju ett man spelar, ja. V vad heter han heter? Edward McMullen? Eller, nej, inte Edward. Vad är han heter? Oh, det är kanske, jag kommer inte ihåg något sånt kanske. De är väl bara två pers som gör de här spelen? Ja, och han gör väl jättemycket. Han, han mm. gör ju arten själv och designen typ mm. Det är väl den andra som gör väl bara musik och sånt tror jag. Jag är osäker ja, på det. Det, ja. han är ju som... ett geni i alla fall. Ja. Design geni skulle jag vilja fossa. Han mm. är ju superduktig. Ja. så ja Nej, men det, det handlar ju om den här lilla köttpojken som ska rädda sin uh, tjej från en hund. Dr. Fetus, eller heter. Det, Dr. Foster, eller <laughs> Mm. Um, Bandage Girl i hans flickvänner. Så det, det är klassiskt liksom. Ja, rädda. <laughs> var hjälten och rädda tjejen. liksom. Um, men Storyn bryr man inte säga så, så mycket om i det här spelet. Och det är ju det är 2D-spel, plattformare kan man väl säga. Och det är liksom. Um, det har ju fått mycket uppmärksamhet för att det, det är så svårt, om man ska jag säga. Mm. Och det, det är utmanande, men det är ju det väldigt. Uh, man tycker Jag tycker inte det blir repetitivt ändå, för varje svårt du har jag liksom lärt dig att komma förbi en viss. Det enda du kan göra i princip är att hoppa, hoppa på väggar och hoppa genom, genom banan för att ta det till slutet. Um, och även fast det är i princip samma grej man gör på varje banan, så kommer det nya hinder med jämna mellanrum. Som gör att, oh, hur ska jag nu ta mig förbi de här grejerna? och svårt att testa här, det är gick inte så dör man. Man dör ju jättemycket. Men det, det som är bra är ju också, det är som hotline med Ami, du kan liksom, du startar om där mm. på liksom en väldigt eh, fort. Så skulle det, inte, skulle det vara att det ty, typ tar fem sekunder att starta om varje gång man dör, så hade man nog kanske också gett upp tidigare. Men mm. det, är ja, sånt det, är, som, det, det är ju, ju medvetet. Ja, det måste gjort. ju liksom vara. Ja. <laughs> det må, måste gå fort. Ja. Um, men det som är det jag gillar det varför jag fastnar för det är så här det är korta banor så att du känner alltid när du kommer till viss punkt är det så säga och, och dör du så ja ah, men nästa gång då kommer jag klar. Mm. Och så dör man igen säger att ah, nu kommer jag lite längre. Okej nästa gång kommer jag. Klara. du blir bättre själv. Du kan inte uppgradera din gubbe, men du kan få du kan få nya karaktärer som har lite olika specialförmågor typ svävar och lite sådär. Men eh, över det så är det utöver det så är det ju bara att du blir bättre själv på liksom, att tajma hopp och allt sånt där och kontrollen sitter ju liksom perfekt. Liksom, mm. kan, man kan sällan eller aldrig klaga på kontrollen om man misslyckas, utan det, det har man typ ja, tryckt fel själv. Mm. Så väldigt och bra bandesign. Ja, du har ju också spelat lite grann, tror jag. Ja, och jag tycker liksom hindren som jag minns det, det var ganska länge sedan jag körde nu, men så, så introduceras de väldigt bra också. Så jag, jag tycker inte riktigt, alltså, det är sånt där spel där det verkligen känns som att det är ditt fel om du dör. Det är svårt, det är det. Men, men det är inte unfair, liksom. Utan för de visar alltid... För, liksom, mekanikerna innan du måste testa dem och sådär... Så som man ska göra liksom... Mm. <laughs> liksom så som typ... Ja, de här klassiska megamän och de alltid gjorde så bra... Och liksom... Ja, Super Mario och så vidare... Ja. Uh, så att det, det var aldrig så här att det, det var någonting... Som du inte hade kunnat förutse innan och sånt... Liksom. Plus att de gör, alltså det är ju gör... Det är ju one screen... Uh, liksom ofta... Alltså att du ser, du ser ju, som är minns det är inte så att du ser, du ser en hel screen... Du ser allting som är på den åtgången. Liksom. Uh, uh, men det scroll mm. banan scrollar bara ah, äh. en det, det, det är väl aldrig så att du liksom hoppar in i någonting som är på nästa. För ah, Du scrollar nej, ju alltid ner? Liksom. Ja, jo, man har väl gubben i mitten av skärmen hela tiden. Ah, precis. Så, det, så det är också en sån grej som gör att det blir mycket mer färdig. Alltså du, du, liksom, du kan aldrig råka hoppa ner i någonting och så är det spikar där. Liksom, mm. eller Utan det är liksom. Ah. Ja, nej. Du, ja, ibland, ibland finns det ju sådana där du ska liksom ta dig ner för en, vad säger man, en liten smal. Mm. Eller där du hoppar ut. Men du kan ju. Äh, är typ ett stup men du kan ju liksom hoppa på väggen så att det liksom går sakta. Ja, det, mm. det är inte så att du måste hoppa ner och få se vad som händer. Utan nej, du kan liksom, det går att ta sig ner med hjälp av vägghopp liksom mm. och sakta. Så det, det är inte sådär att man bara chansslänger chans slänger sig ut och sen hoppar när du går. Det är inte som i Another World lite grann där man det heter andra droger. Ja. Eller om du tänker på another world. Jag tror att jag väl heter något för i USA nu. Ja, auto det heter ah, ah, nog. Men där är det så där då är det liksom en skärm i taget ofta mm. tror jag. Så du springer ut i kanter alltså rock kommer in i nästa skärm så plopp så, mm. så oh, du kan inte Ja, det stannar då. då. Ja, det. Då. Det. ja så ah. det det är ju det slipper man ju här. Det är mm. inte sån trailer här liksom. Nej. Nej men exakt, och då är det ju trail på ett bra sätt Liksom, alltså mm. Då är det ju mer att du ska bemästra mekanikerna Liksom, så, så att när du När du, när du klarar det så är du duktig på det Liksom, det är därför du klarar det mm. Inte för att uh, du hade tur Liksom, eller någonting Jag tror en det gång, nice. igår tror jag... Nu har jag bara kört lite grann på PS4 för att jag ville få lite trophies. Och, så. Mm, ja. <laughs> och klar, jag har inte klarat det helt på, eh, på Steam heller. utan jag, jag tror att det är på sista bossen. Om det inte är någon så här fake sista boss att det kommer mer sen efter. Mm. Men, men då märkte jag så här... Jävlar vilken tur jag hade. Det där. <laughs> Nå, något sånt där hopp som man bara råkade ah, på reflex ja. typ, trycka, trycka rätt. Men annars mm. är det väldigt så här trycker fel lite fel där nu är det här, ah. det är, liksom. är verk verkligen på millimeter att du mm. måste trycka exakt rätt tillfälle men mm. det är väldigt tillfredsställande när man blir snabb på en bana liksom kan så här, ah, det här går skitsnabb mm. när man bara liksom, ja, just det här att det går på det är som Super Mario instinkt liksom. tryck in B-knappen mm. spring hoppa hoppa du vet första av banorna på Super Mario det, är liksom, det går det går liksom på en sitter i ryggrad, liksom. mm men det är ett det är ett ja. så, så jag har hört att det är med typ dark Souls som också. Liksom att har du väl klarat det ett par gånger så där mm. Det är som cyklar på att... Grejen med dem eller jag ju bara spelar lite demons Souls men det, de är ju mycket längre eller liksom, det är ju jo, det är det måste... större. Det, det känns ah. mer att ah, säga. Det jag känd lite att ah, det här det är hopplöst. Liksom för det, det är längre och liksom det, mm. det tar mer tid. Så det, och lite kanske därför som jag jag vet inte, jag tappade suget efter ett tag. Mm. När man kommer fram till bossen, sen så dömer man sig ingen har någonting hur jag ska göra på den här bossen. Lite och Då är det så här. Ah, ja. Jag tycker ändå det, det är lite verkligen... samma princip av design. Ja, alltså. Att, att det, är, det är liksom det är fair svår design på något mm. sätt. Det, är inte liksom, det, är, alltså, det är inte svårt för, för att det är, det är dåligt designat utan det är, det är svårt för att det är, eller, det är designat bra men, men det ska vara svårt liksom, på något mm. sätt. Uh, och, och, och det, är en ganska stor, det är en jättestor skillnad mm. Bara en snabb parallell där med, med till exempel För ett annat spel som, som typ gjorde motsatsen till Super Meat Boy var det den här uh, I Wanna Be The Guy mm. Som, alltså han har ju på något sätt Nästan drivit med det där, den designen alltså, För meningen med det spelet Är ju att lura spelen hela tiden Vilket ju är skit unfair liksom, Alltså du, du kan alltså På vissa ställen så, du kan omöjligt veta Vad det är, alltså Spelet lär dig en viss grej. Ja, den här grejen funkar på det här sättet. Och så klarar du det två gånger. Och sen när du ska göra det igen nästa gång. Okej, okay, då kommer spikarna från vänster sida istället för sida, I jättesnabb fart så att du mm. bara dör. Liksom. Alltså, och, ja, det är ju lite ja, kul. Så spelet, det, det, liksom. blir man ju... Ja, när de liksom förstör det man har lärt sig det är, här, det är inte ja. värt någonting efter en stund det är inte så kul. Nej, exakt. det för då är det, det är bara taskigt liksom. alltså, det är för det, för det är ju liksom själva grejen med spel på något sätt att lära ut de här mekanikerna så att man sen mm. kan bli bättre exakt. det var bara kul. Det var bara kul att se liksom. att, för, det, för det känns som att eh, Meetbo gör det mesta rätt på den fronten liksom. Ja, jag har inte jag, jag brukar skriva så här plus och minus liksom. alltså, på spel Jag ska mm. prata om det men... Det enda som står här är väl liksom att musiken blir lite repetitiv. Typ om när man kör om samma bana jättemånga gånger så blir det, liksom, mm. det, finns, det blir inte någon variation där att det slängs in någon ny slinga eller sådär liksom randomiserat på något sätt. utan Det är, det är väldigt samma hela tiden. Mm. Men det märkte jag också. Jag tror, om jag inte har helt fel så tror jag, känns det som att de har gjort om musiken till Playstation 4 eller okay. versionen. Så det är mer... Det känns som att det lite mer orr, alltså, man, lite mer variation där kanske i, i musiken, så. Ja, cool. om man vill, vill spela det. Mm. Uh, men annars är det ju, som sagt, gillar man inte svåra spel så här, som tar, <laughs> och man blir sur och ger upp, så, då är det ju inget, inget spel för en sån person. Nej. Jag brukar inte liksom nöta spel så mycket nu för tiden som man gjorde när man var liten, men det här är sådana spel, det är perfekt så där, lagom längd om långa banor så man kommer liksom man känner alltid att Okej, okay, nu är klara den här banan i alla fall man känner mm. att man gör någon sorts framsteg mm. hela tiden så det är en stor rekommendation från mig jag, jag måste det. bara säga mm. till angående spöt för en annan grej som är så briljant med med Meatboy tycker jag är det här sättet som för, för man får ju en repris på sina när man klarar en bana så får man ju se se alla sina död, dödsfall liksom, på en bana och det är ju skitkul. Och grejen är att vid första anblicken där eh, så tänker man kanske att så här... Eller, det här är min teori, men liksom... Så, så, ofta så tänker man så här, ja, ah, vad kul. Nu får jag se när jag så liksom. Det blir lite rolig grej. Eh, men jag, jag tänker att det fyller ett syfte, ytterligare ett syfte, alltså ur design-synpunkt, att det lär ju en också vara vad man gjorde fel. Så man får ju se det. Så det är en extra Det är ju skitsmart. Alltså, det är, ju, och det är som är alla de här shooters och sånt de man får se repriser också. Det, mm. det fyller ju den funktionen att det är ytterligare ett, ett tillfälle att lära spelaren mekanikerna liksom. Här får du se precis Vad, vad var det fel liksom. För du får se det som en film liksom, I Meat Boy och Det är ju det är briljant Det är mm. ju det är liksom så jävla smart design Och, så. Ja. och plus att det är kul liksom, att, att se för det där ja, Så det blir liksom det, det, är så, det är så man ska hantera död i spel Det är det som så många failar på tycker jag att, att liksom man blir lack När man dör liksom mm men jag menar, vissa spel lyckas med det där, att att få det att vara kul att bli kul att dö mm. för, för det är skitintressant också måste jag bara spela på att de har de gjort en studie på Bland annat eh, där de kollade på eh, vad heter det nu igen? Super Monkey Ball eller kanske Monkey Ball 2 jag minns inte mm. men för där har de ju, eh, där upptäckte de att spelarna älskade att dö i det spelet och då kollade de på varför det var och då, då, då antog de att det var därför att animationen när man dör är så rolig och den är kort liksom mm men att den, den är, det är liksom, de dödsmomentet istället för att liksom köra en stor jättetråkig skärm Du står typ you, you die <laughs> och så säger, <laughs> eller någonting, ja mm. men exakt och sen är som stannar där jättelänge liksom, det är bara mycket liksom. mm. så, så, så, så det, det är också det där att det är det, det insta replay liksom, plus att du på slutet så får ändå det där momentet där du får lära dig någonting alltså det, är, ja, det är supersmart smart liksom, mm. tycker jag så. Men Supermunkable, det tror jag man bara ser repris när man klarar, man får se typ hur man... Nej, du får ju se när du flyger ut ur banan får du ju alltid se, en kort pris. på det. Okay. Ja, så Och ja. ser så här roligt ut när den apan <laughs> snurrar runt i bollen liksom. Ja, just det. Så ja. ja. ja. ja det. är supergulligt. nej mm -hmm. det är ju smart. Det är sånt där man inte tänker på, allt sånt där är ju... Mm. På, det är någon som har funderat ut det där. Liksom. Och mm. det är så, När man, tänk, man sen tänker på det så är det, det är så jävla smart. Mm. Uh, och det är sådana grejer som avgör. Men det, det är inte för inte som att super uh, bör bli så känt. Det är inte för att det är svårt som alla säger. Bara, utan det är för att det är så jävla bra design. Liksom. Det är ju det som gör att man vill spela det. Mm. Att det blir så här beroende från grönare. Tror jag. Uh, ja, jo, men det är ju som sagt man. Man känner sig liksom inte, eh, äh, fan, nu åker jag inte. Ja, oh, nej, nu kommer den här skärmen upp igen att jag dog. Och nu åker jag inte och väntar längre på att det ska. Nej, men sen, nej, exakt. Sen, nej, det är ju ett helt synd. Då, ja, det vill man inte. Det är ett helt spel det. Här, där det bygger på att man ska spela många gånger. Nej. nej det är... Det är något man måste tänka på om man ska göra, göra sådana spel. Jag, jag tänker generellt, det är typ aldrig bra med sån. Alltså, möjligtvis om det är så här om man, om man vill avsluta. Liksom. Men jag menar, det är mycket bättre att ha en instant replay eller en instant liksom, restart och sen så har, själv kan välja bara in, in game att du typ, vill avsluta spelet. Mm, Vad fyller för syfte att ha en lång dödsskärm? Det, det förstör ju bara pacingen. Liksom. Mm. Alltså det, det tar ju bara lyfta ut ur, ur upplevelsen mm. så jag har ja, aldrig det. förstått det där de, det, det känns bara dålig design tycker jag jag har det generellt liksom. ja det är ingen det, det får ju liksom ingen berättande syfte heller liksom. att du ska berätta Ja oh, du dog så här hände liksom, så ser man någon som lyssnar sakt så ah oh. i förstår ja nej för sig, det är kanske är något, något spelare för mig snake Nej ja, Nej. <laughs> Ja, det är ju faktiskt kul Speciellt för jag spela på japanskt Snakey! Men, men jag menar, alltså, det finns ju några spel Där de ändå berättar hur det gick för spelarna och sånt. Alltså, du vet alltså, alltså, I vissa spel när du dör och sånt så kan du få en stats Och sånt, och då kan det ah, vara ja, ja. Då kan det fylla ett syfte, men annars så Ja, mm. ah, ja. skitsam Det var en avstickare oh, Ja, nej <clears throat> ja, men så det är Jäkligt kul, jag hoppar. Jag vet inte om vad de håller på med Till um... Jag ser fram emot Jag har gillat båda deras De här spelen Binding of och, och Super Meat Så Jag hoppas de fortsätter på samma Väg Med lite nya roliga idéer Och liksom bara Snabba Roliga, roliga spel som är roliga att spela Trots att man dör mm. och, så. och där man känner att man gör Framsteg själv Och inte bara gubben som liksom får ny, bättre vapen och så. Precis Du har också spelat något ja. eget spel som inte jag har spelat. Jag har spelat ett spel, men det var väldigt länge sedan. Uh, alltså det var i somras tror jag. Uh, jag spelade. Men jag spelade det här spelet uh, Sunset som kom ut i år tror jag. Uh, och det är från den här studion, uh, vad är de heter? Egentligen? Tale of Tales. Tale of Tales Just det. De som gjorde The Path bland annat och The Graveyard och ja, en massa. De är bara två, två pers De är två män och en hans fru eller ja. en fru och hennes man. Precis eh, Och de är ju väldigt så här artsy spel liksom. Eh, det är kul, jag följer dem på På Facebook och, och eh, Twitter och så. Där. De lägger alltid upp bilder på när de är på så här. Konst, liksom utställningar och galerier och, och tar bilder på det. Liksom. De är väldigt så här. Ah, mm. Väldigt artig men, men jag gillar det spel, det är, det är kul med såna som gör något annorlunda liksom. Men eh, tillbaka till Sandset då. Det är ett spel som... Det utspelar sig på 70-talet. Eh, liksom i ett... Eh, ett sydamerikanskt påhittat land. Liksom som heter... Vad var det heter? Anch Anchuria, tror jag. Eh, och man spelar som ett hembiträde från USA. Som, som är där på... Jag tror att man är där på någon sorts semester av något slag. Eh, ens, jag tror att någon om det var ens bror eller någonting bor där, tror jag. Jag tror att det var så det var. Um, Och det pågår... Uh, just det, man hänbetar det åt en person som heter Gab Gabriel Ortega. Uh, och liksom, man får, man får reda på ganska tidigt att han, han är någon sorts liksom uh, höjdare inom, inom regeringen i det här landet. Då. Och regeringen verkar rätt shady, liksom. Alltså, det verkar vara ett fascistiskt styrt land, liksom. Uh, så, så, så det är väl liksom inramningen eh, Och eh, Det pågår också I och med att man spelar Jag, jag kan ta det här först eh, Gameplayet som sådant är att Du städar varje dag I den här lägenheten eh, På lite olika tider eh, Jag tror att det var på dagtid ibland Och så ibland är det på kvällen eh, Men du har vissa klockslag som du ska städa Emellan, så det är då du spelar Och Hinner du inte ställa klart allt Så bara liksom avslutas dagen ändå så jag kommer du att säga, you died <laughs> Nej men, men, Och, och det, det verkar inte spela så stor roll Jag är osäker på det, jag har inte läst på om det Men det verkar inte spela så jättestor roll om du inte gör allt heller Eftersom det är mer Förstärkningen, liksom, eller belöningen Ligger i att du får explora och få mer information Liksom Verkar det okay. det, kan vara, det kan hända att det påverkar historien Jag är inte säker på det men i alla fall, så att det man gör mest, det är lite vandring så alltså Du går runt i en extremt fancy bostad liksom eh, så, ja, och du går där och, och gör olika uppgifter städar och så vidare. Men samtidigt så kan du gå och titta på objekt och, och liksom försöka få information. Och eh, liksom, i och med att spelet pågår så händer det grejer utanför. Så det är som att du är i den här bubblan. men du, du, All information du får om omvärlden får du liksom ut från det som händer utifrån. Så att till exempel lite längre fram så, så förstår man att det pågår en revolution. Och liksom Att man hör skottlossningar utifrån. Och man hör liksom folk som protesterar. och Det blir ganska intensivt ibland. Liksom, någon dag så liksom spräckte sig en ruta i, i, och sånt där grejer. Så det är väldigt så här. Ja, det är rätt coolt liksom mm. sätt att berätta på. <clears throat> man är liksom långt bort från actionen fast man kan ändå liksom ta del av det på något sätt. Exakt. Och jag läste lite om... Liksom, det är tydligen, ju tydligen vara en metafor då för, för hur det ofta är för personer i väst. Liksom, att vi, vi, vi bor här i vår, vårt trygga land, liksom, men, men runt omkring i världen så pågår det hela tiden krig och, och så, liksom, otäckheter. Men så, som vi bara hör liksom, eh, på tv och så vidare. Så det skulle tydligen representera det då eh, Enligt dem Men, men eh, eh, liksom, Det spelet börjar som en ganska liksom, Alldaglig historia eller liksom Alldaglig, du gör dina sysslor Och sen går du hem typ eh, Ganska trist liksom, i början egentligen. Mm. Eh, men liksom Sakta men säkert så börjar du nysta med Du hittar dokument som ligger liksom, Lite öppet sådär så att du kan läsa och, och så vidare och börjar förstå mer och mer Att den här personen som du städar hos Är, är insultad i det här Liksom det är ju lite spoiler men ja. Så att det blir liksom nästan en deckar historia till slut. Och det blir också ett moraliskt dilemma. Du, du utför tjänster åt en person som, som kanske är med och bidrar till många människors död liksom, och så vidare. och Så det blir lite det här. Ja. Det ställer många frågor helt enkelt. Alltså, man, man får mycket att fundera på medan man spelar liksom. Så det ja. väcker en del känslor liksom. <clears throat> Vilket är det nice tycker jag uh, Spel som kan göra det liksom. um, Men är det Är det en indragande Story Vill man liksom Jag vill veta mer Eller är det liksom äh, Jag skiter i vad den här personen <laughs> i insulten, eller Är liksom... Nej jag tycker att det är väldigt indragande um, Däremot gameplay Till sig är inte så spännande Liksom det är, ju, det är ganska lite gameplay generellt. Liksom. Alltså det är, mycket, det är en låter Du går runt och du, du läser på saker och liksom interagerar med objekt. Liksom. Precis som i många av de här spelen vi har pratat om tidigare. här. Mm. Uh, och i och med att uh, liksom, ytan du går runt på är ganska begränsad också så blir, så blir det... Men till slut måste man hitta kanske allt man kan hitta. Eller? Då, Nej, men alltså det... saker ah, okay, och ting förflyttas Det är ju det, är det också, han bor ju här. Ah, okay, okay. Mm. Så saker ting förflyttar och nya grejer måste stödas. Mm. Och nya saker händer i lägenheten. Nya objekt köps in ah, och, så. och så vidare. Ja. Så, så, så, liksom, så en del av uppgifterna kan vara att liksom packa upp de här grejerna. Liksom. Eller hänga upp det här på väggen så att det blir schysst. Liksom, och sånt. Ja. Mm. Men så det är lite liksom. Alltså, det känns inte som att det är så mycket till challenge liksom, i spelet. Det, det finns inget, eh, liksom. Det känns alldeles svårt, eh, men det känns intressant, liksom. Just utifrån eh, berättandet, mm. liksom. känns intressant. Men, eh, men så... känns det känns som att man kunde gjort själva miljön man är i. Visst, en bra story är väldigt viktigt för ett sånt spel där man inte. Mm. Inte ha någon jättespelmekanik direkt, kan man säga Men hade de kunnat gjort en Hade du föredragit om berättandet gjordes kanske på något annat sätt än att man var i samma hus hela tiden? Eller, Nej, alltså, det fyller ju ett syfte här. Jag tycker det funkar liksom. Men så att man är... Nej, jag har ingen förslag på hur de skulle kunna göra det bättre så där. För det är väldigt snyggt också. Och, och mycket coola liksom ljuseffekter och, och, och sådär. Liksom. Alltså. En del av det är att man går och tittar på... För det är ju det, i och med att det är olika tider och olika dagar så att det liksom ser lite olika ut i lägenheten och olika lampor kommer så att du kan... Ja, det låter ganska trist i sig men det blir liksom det blir en upplevelse. Liksom. Lite som att gå kanske på ett museum och kika på grejer, liksom, på vackra saker samtidigt som du får nysta in historia. Liksom. Mm. För allting är väldigt, väldigt snyggt liksom. Och det är en kul också en anekdot eller en anekdot en kul eh, liten in, information om spelet att de eh, de inspirerades väldigt mycket av eh, eller de, de, de, hämtade, de, de byggde lägenheten efter vad som ansågs vara liksom så här eh, Unkars, eh, alla Ungars dröm i, ifrån en Playboy tidning från 70-talet <laughs> Okay. Så, att, så, så det är väldigt så här, Vad fancy var på 70-talet Det är så det ser ut Så allting, det ser väldigt tidsenligt ut Och, och schysst sådär Och, eh, eh, ah, och det, det var Någon, någon känd modedesigner som de har inspirerats mycket Från till inredning och sånt där också liksom. G Lindeberg Ja <laughs> <laughs> ah, Osäker, <laughs> Nä, det tror jag inte Men eh, ah, det var väl han Den där Frans, fransmannen Men ja, ah, skitsamma Jean-Paul Kanske. Eller den andra. Jag är så dålig på säga. Jag är okej med. Vad heter han? U.S. Saint-Laurent. Ja, ah, jag tror det. Mm. Han tror Ja. Um, ah. Men eh, liksom. Nu blir det modehörnan. Ah. Nu ska vi gå igenom alla. Donatella Versuch. Ah. Oj, det är jag. Det är jag som um, kommer. Ja. Han har gjort en massa plastik och såg jag på. Du vet, typ Det finns ju många sidor på detta så det så här, Du kanske gillar den här artikeln också Ten, <laughs> or celebrity Just um, det, ja. surgeries went horribly wrong <laughs> så, ah, så jag hade Och så har en bild på händer Där du var såhär och du Ja, det ser utdraget Plast och såhär stora läppar typ. <laughs> Det var oh. därför jag fick ja. Så jag lärde mig alltså något av ja. den Och klicka på den länken Ja. Jag hade använt i förra redan ja. här ja. Redan, ja. Ja. Mm. Det är redan Det är den enda gången kanske Precis mm. ja, nej, men är det en liksom, reklamitation eller? Alltså, ja, om, om man tycker om den här typen av upplevelser För att det, det kräver ju sin Det kräver ett visst mindset Om liksom. man tänker att man ska få ett utmanande liksom, Spel där du kan Hoppa på äh, väggar Och, ja, och bli superskillad på så, så kanske du inte ska välja det här spelet Men, men spännande historia tycker jag Och Liksom väldigt bra, som aldrig deras spelat det är bra berättande, liksom, eh, tycker jag. Mm. Och eh, jag tror att det var några kändisar som var, som, eller någon kändis som pratar rösten, jag är inte helt säker. Men, mm. men det var bra bra, kändisar, bra, bra kvalitet på röstgårdelserna. Liksom. Är det bra um, musik, eller något man tänker på, eller är det lite mer så här, stämningsmusik som inte, oh, inte liksom, det det... får något, inget som man tänker på? Nej, alltså, jag, jag, jag minns inte att det var ställningsmusik alls. Men man kan sätta på typ skiver och sånt ja. och då spelar det i bakgrunden och så där. Uh, Det kan vara att det är lite ställningsmusik, men det var inget som jag tänkte jättemycket på. Nej. Men det kändes också som de, de liksom LP-skiverna man kunde sätta på. Det var liksom också. Det känns ACI. Det, det är förstås jätteväl uttänkt vad det ska vara precis för artist och så vidare. Mm. Så uh, men nice, liksom nice-upplevelse. Mm. Definitivt. Och just det, för det här floppade ju. Det ja, får också. Eh, tyvärr. Det är synd från de här. Men då, jag tror det, var... ja, det här var ju deras sista. De sa ju sen: Nu ska vi inte göra några fler. <här> nu, efter Är det så? Ja. Så det var. Ja, jag, jag tror det var. Han, alltså. Ja, det tror jag var han, mannen, så, i alla fall direkt efter. eller eh, Tidigare i sommar så. Det, det hade, spelet hade sålt 4000 kopior på en månad eller något sånt där. Mm. Och då hade de. Eh, jag tror det var den här mannen i i paret då, som mm. hade sagt eller skrivit en lång bloggpost på deras hemsida att ja, vi för de hade ju försökt med det här spelet så hade de försökt nå en liksom gamerpublik kan man säga mm -hmm. ja, de, de hade, deras tidigare spel har ju varit ja, jag antar att de är ganska lika kanske, men det här man bara går omkring liksom, det finns inte något riktigt ja The Path var ju så ja. men jag har inte spelat några fler nej men här, jag vet inte, de hade anlitat en PR-byrå och bla bla bla Allt sånt här för att liksom marknadsföra och mm. liksom ta reda på ja, Jag vet inte, försöka göra något som, <coughs> som gamers ville ha eller något sånt Och så ja. gick det åt helvete såhär ja, Så de hade ju typ lagt hälften på skulder på sig själva Och hälften på det här PR-byrået Och så har jag helt missuppfattat vår publiken någonting ah, okay. Man kan gå in och läsa mer exakt Men ja, då tror jag de sa att ja, vi ska inte göra fler spel Mm. Nu håller de ju på att göra något kickstartare med ett konst, VR-konstprojekt där man kan det, gå omkring mm. och titta på och grejer mer. så Också med liksom, datorgenererad grafik men inget ja, renordnat spel. Då, så. Mm. Jag vet inte. Det... Ja, det är lika för lite konst att tänka att det här ska vara en till game, <laughs> den generella gamen. Ja, det känns gamen, ju, liksom. Det har berättat känns ju verkligen inte som att de har... Gjort något särskilt. Ja, men det finns ingen action och sådär. Nej, nej det finns extremt Om man verkligen vill nå ut till publiken, då ska man väl göra någon sorts. Liksom, ja, ett action FPS, alltså. det Ja, Det är smart. Det är smart. Ja, precis. Ja, nej, men, nej. Alltså, det, det känns ut liksom. Men, men jag tycker att det är kul att sådana här spel görs. Det är tråkigt om man säger att det är sista jag ska göra För mm. för. Um, Alltså, det behövs mer sånt här. Liksom det behövs det här nytänket, tycker jag eh, också. För, för liksom nytänket i, inom Indy tycker jag, det pushar ju AAA också eh, lite. Alltså, även om de flesta de största AAA-företagen liksom, skit i allt sånt där, antar jag, de kör på sin modell. Liksom. Men, men jag menar, eh, utvecklingen kommer ju inte därifrån. Den kommer ju komma underifrån så att säga. Att eh, kanske tvinga fram vissa förändringar inom AAA framöver. Ja. Så, så jag, jag tycker att det, det är superbra att, att såna här grejer görs Att, att det experimenteras generellt med mediet liksom. det, det är ju nice Ja sen har vi ju Det här är ju ett stort Ett stort spel <laughs> Om man säger så Nästa spel som vi båda har spelat Fast på olika håll Du ju klart tidigare än mig men mm. Jag har lånat det nu För jag vet, några veckor sedan Klarade jag Både huvudspelet och... Eh, ...den här dlc som Det är alltså Last of Us... ...som kom två år sedan. 2013 till PS3... ...och så har det kommit en remaster-version till... ...PlayStation 4. Och det är den vi har spelat på två. Ja. Den remasterade, precis. Um... Och jag körde det inte på ett PS3. För jag väntade på den remasterade. Mm. Uh... Ja, inte jag heller. Så, så att, precis. Så... Ja. Det här är Playstation så vi har bara spelat igen det en gång Var det mm. så att säga. Ja Men eh, dels har vi spelat båda ja. två Det är ju från Naughty Dog De som har gjort Uncharted-spel De flesta känner väl till det här spelet antar jag. Ja, vi Det var ha ju ha en stor 10. hit liksom. <laughs> så, Men det är ju ett Tredjepersonsspel där man spelar Som den här Joel Och hans ja, En liten tjej som heter Ellie Som man ska det är ett virus som har, eller virus, det är någon sån här smitta som har brytit ut och gjort folk till liknande monster ja. kan man säga. Det är som svampvirus. Rätt. Rätt. En En generisk story är det ju liksom. ja, ja. det. Jag läste om det liksom innan och sa: Åh, jävlar, det här är ju... så. Det, jag fick bilden att säga: Det här är väldigt nyskapande. Då, och så där. Men det, den bilden fick inte du riktigt, Bärvet. För ja. du sa så här: Vad ja, trodde du? Ja, jag sa nej, alltså så att, att det skulle, skulle ni, vara en liksom sk nytt. Och... Storyn, ja. eller, eller generellt? Ja, men allt. Det fick så bra betyg så jag tänkte så här, det här måste sånt liksom utöver det vanliga. Men ja, det är... nej. nej. Det tror inte jag. Däremot så... så alltså, att storyn liksom grep spelaren hade, man ju, hade jag hört. Liksom. alltså Att det var liksom, karaktärerna var... Man bydde sig och så vidare. Det var det jag hörde. Mm. Och... och... Men det håller jag också med om. Så, att, så att jag, jag var inte så förvånad över det. Men att det skulle vara nyskapande spelmekaniskt trodde jag inte. Nej. Uh. Ja, Nej, men. Eh, har man en short, det är ju ett eh, lite annorlunda pacing i det här. Det är inte exakt det kommer inte lika, lika mycket fiender springande hela tiden så här, som du måste skjuta ner, utan det är ju liksom en fast mängd. Vissa Uncharted ställen i en shorts-spelen så är det vad jag minns för att det, liksom, det, det bara kommer fina till du liksom har tagit dig till en viss, mm. viss punkt liksom. Och det var väl lite speciellt en short i tre tyckte jag var lite alldeles för mycket så Sån, just en actionbiten det, det blir ganska ganska tråkigt tyckte jag. Men det är ju uppdelat lite liksom du, man promenerar fram eller liksom du tar igenom olika miljöer jävligt mm. fina miljöer jäkligt snygg grafiker Mm. Uh, och då pra man pratar man liksom lite på vägen lite, Det är också likt i han chartet liksom. Det är en dialog som förstår storyn fram att du spelar liksom, mm. Att de pratar lite med varandra ja, det är ju och, uh. och mellan sig kan De kör ju båda ja, ju. Liksom. Men, ja. Och sen kommer man fram till vissa punkter Där det är liksom, ah, nu kommer det fiender och så, Då måste man liksom, ja, Klara sig förbi ja. dem Och sen blir det lite mer lugn stäm lugnt Tempo igen och sen mm. kommer det fiender så Det är ju liksom en klassiskt FPS upplägg liksom. På ja. också. Det är lugna perioder, sen är det arenas liksom, mm. där du slåss, och sen är Det ja. det kände ju jag väldigt likt unsharted spel också. Mm. Just den, den biten. Att det... Ja, det är ja. Jag var det. Det är ett bra spel, men jag är inte så där lyrisk. Jag skulle aldrig sätta det på liksom topp 10. Eller så där. Och, Oj, sådär nej, nej. nej, det finns inte en, inte en chans att det här kommer upp på någon topp... Liksom, alla spel där spelar man, att det är uppe där. Det, ja, det är, det, det, är det verkligen inte. Um, Uh, Intressant. För då, då kommer uh, vi nog vara lite oroliga. Ja, det tror jag säkert. Det är de många som inte håller med. Ja. Uh. Men uh, jag tycker det är ganska tråkigt när det blir så här. Ja, oh, nej. Soldiers. Oh, Okej. Okay. Nu måste jag gömma mig här. Och sen, eller gömma sig. Det är inte att man måste göra det, men liksom. Nu måste jag klara alla de här. Och så kommer vi vidare till nästa. Det är inte. Jag tycker den. Det är ganska tråkigt att det är ju inte nytt. Det trodde jag också. Så om oh, nu kanske har gjort något nytt med det här, men det, jag kände igen mig för mycket från en Så Det så jag såhär, nej. Okay. Soldiers. oh nej. Clickers. Inte, oh, alltså, de här... Det är inte bara en Det är typ alla sådana spel. Ever. Det är typ så här. Call of Duty. Liksom You name it. Alltså, alla FS spel kör jag nästan den grejen. Typ. motsvarande Eller liksom. Okay, kanske inte riktigt så. Det är kanske mer g då än. Ja, men, men det är ju det här Men liksom... det är inte nytt det var det jag hade sagt mig okej. Nu kommer det här kommer bli liksom något nytt. Jag tänkte att du kan inte använda samma spelmekanik som förut Då kan det inte få ett själv Men det var ju det hade ju men det, Oi, det Men alltså det är, alltså det tyckte jag lite ah, tråkigt. Jag vill, när, det, när man har en så liksom, bra miljö som man kan gå omkring så här, det är liksom så. Här, men låt mig se mer och inte bara så att ah, nu nu måste jag slåss mot de här. Fast ja, det, jag måste ja. säga, där håller inte jag riktigt med i, Därför att jag tyckte man fick göra det mycket mer här När jag har två i och för när jag har spelat av dem men, men alltså, Eller jag har lite på början på 3. Men, men alltså, för i en Kändes det så det, det, var, det var stressat, för det var en actionrulle liksom. Där var det så här hela tiden, du skulle hela tiden framåt Här tyckte jag, visst alltså, Just på, på, på grund av Den pacing som det var att Du kunde gå runt och kolla jättemycket bara, Och det kunde du även göra när du hade dödat Fienderna då kan du gå tillbaka och kolla... Eller, eller kolla där du är... Liksom, alltså, det var ju mycket mer av det här. Det var det som var nice. Att det här kunde du verkligen gå. Här, kunde, här kändes det ändå som att du kunde explora lite. Ja, lite, ja. Mm. ja det, alltså, det är de liksom, korridorer. Det är ju instängt och superlinjärt. Liksom. Men, men det kändes ändå som att du kunde, du kunde explora. Du kunde liksom plocka upp alla pickups och, och så vidare. Även om det också var... Det var ju aldrig att du blev överraskad över... Någonting, om du nej, men... kollade ju allting Och det låg så att du såg det liksom Men eh... Ja, men jag Jag tycker Det, är... det kanske var ju jag också som säger Jag vet så här, oh, nej, nu när som helst kan det hända någonting När som helst kunde hända så, då, då blir jag också så här, Så här, sitter du på på helspänn hela tiden Jaha, men det, det gjorde ju också lite att man Då inte såhär, ah, nu kan jag släppa ja, det, det kände inte jag heller så, så, alltså, Det är väl kanske därför då För att... För jag kände aldrig att jag var rädd Eller att det var obehagligt någonstans för, alltså, Eller det, det är ju för att det är zombies För jag, jag, jag har aldrig någon jag har aldrig Det kanske jag ska säga först också Jag har aldrig fattat game med zombies Alla verkar älska det och jag, jag är bara så uttråkad av, av det konceptet Men däremot här tyckte jag att de gjorde det bra Därför att de gjorde ändå en, liksom en ny Ja, eller ny en en De gjorde en liten spin med det här med svampviruset och, och de såg ganska coola ut liksom Mm men jag tycker aldrig det är aldrig läskigt liksom, utan det är bara så här. Jo. Nej, men det skulle lika gärna vara soldater liksom. Jo, mig. men det spelar ingen roll hur det ser ut. Det är ju läskigt att man att de kommer typ så här. Jättemånga på om det kommer jättemånga på samma gång då blir det ju ah, panik liksom. Aha, Lite grann, också. Ja, okej. Men men jag tyckte ja, okej. Okay. Mm. Ja, men kör. Uh, sure. ja. <laughs> det var det du tyckte var sämst då. <laughs> Som sagt, jag skulle inte säga att det är ett bra spel, men jag, är lite miss, jag, trodde jag hade högre förväntningar på liksom, både storyn tyckte inte heller särskilt och spelmekaniken tyckte, Det är bättre än Unsharted, för här kan du man kan uppgradera sina vapen och liksom göra mer, mer frihet så Det är ju mer... När du plockar upp ett vapen så har du bara det. Här kan du liksom välja lite liksom, okej, okay. mm. jag kan uh, göra mina egna health-packs och jag mm. kan... Uppgradera det här var vad jag vill. Eller så spara jag pengarna till att uppgradera det här. Eller, eller materialet mm. som man har. Då. Så det var mycket bättre tycker jag. Det, den biten. Själva fighterna tycker jag också är roligare. För att du kan. Man kan, man kan liksom smyga sig förbi. Ja. Du måste inte döda. Jag tror inte man måste, nej, man måste inte döda alla fiender hela tiden heller. Utan du kan liksom ta dig. Nej, man kan smyga förbi förbi vissa, vissa ställen i alla fall. Mm. Uh, och du kan liksom. Det är mer uh, stealth-aktigt mm. på många ställen. Och det, det gillar jag Men mm. bättre än Uncharted där det bara är liksom peppar på liksom Springer runt och bara skjut mm. Här var det lite mer taktik Och så. Och det var tycker jag var mycket roligare mm. uh. jag, jag vill bara flika in där uh, Jag håller med om båda de grejer du sa Precis sa. Uh, vad var det första du sa förresten? Det, det här med det du sa precis innan det här uh, Man kan uppgradera det också Ja just det, jag tycker också det var bra Men jag tycker att de, alltså det, det stod mer på min Negativa lista att de gjorde inte så mycket med det. Vilket var jättesynd. För de hade kunnat gjort det så sjukt mycket bättre. Alltså, eller liksom. Det, det var jättebra, men det kändes ofördigt det där vapensystemet. För det kändes nästan aldrig som att det hjälpte dig när du uppgraderade Alltså, det var liksom. Eh, jag vet inte om, om det var anpassat att de hade liksom in det. Att, att liksom fienderna blev lite svårare i takt med att dina vapen blev lite bättre eller någonting. Men det kändes aldrig som att det gav mig en edge. Liksom. Mm. Att jag hade. Ja, jag kände ingen skillnad I alltså, vissa spel jag, med, där jag uppgraderade ett vapen så blev det jävligt mycket starkare liksom. Jag kände aldrig det här nej. Vilket var synd Därför att själva liksom, systemet för hur man uppgraderade så Var skitkul alltså, eller, liksom, liksom, de, Det var inte något nyskapande heller Men det, det var ändå så Det var bra gjort, det har gjorts förut och, och det är nice liksom. Så jag tyckte skit mycket om det Men jag tycker att det, det var synd Att de inte liksom De hade kunnat excellerat där liksom. De har ju så, de är inte så stort företag med så mycket budget. Det är att de inte la mer krut på det, tycker jag. Mm. Uh, ja, det kan du ha rätt i kanske. Jag kommer inte ihåg. Exakt. Nej, men det, om det, man inte kommer ihåg riktigt vad, nej. Om, om det gjorde någon skillnad så... så ja, det. Men det jag gillade jättemycket med systemet i sig också var att du hade val i det systemet. Du kunde välja att okay, antingen jag är den här typ... Ja den här grejen som. Ja, vad det nu var. Alltså du vet, du spräng det här med spikar så du gör något så att du kan kasta mm. iväg en grej som sprängs, typ Eller så lägger du det på health. Det kanske du nämnde i fler nu precis. Ja, men, man alltså, får ju välja lite grann. Ja, ja och det är ju ja. nice. Det är alltid bra med val liksom. Mm. Eh, för det känner att jag har mycket mer kontroll och att det är jag som påverkar hur det går. Så det gillar skitmycket. skit mycket. Mm. Eh, <hör> men, det, men det var just det där bara med att det, det, det kändes aldrig som att Vapnarna blev så himla mycket bättre. Det, det var jättesyn mm. Ehm Mm. Ja, men i övrigt för det, är Nice. Och jag gillade också det som du sa. Alltså, är mycket roligare än i en chart. E definitivt. Mm. Alltså, det, för det är just, just samma sak där. Du har mycket fler val. Jag tycker att leveldesignen är också uppbyggd så här att du kan smyga, Det finns fler vägar att gå. Du har, du har hela tiden fler val hur du vill klara en level. E medan i en så är det, det, är, det är en väg rakt fram. och Du ska peppa allt typ. Ja, okej. Alltså, lite överdrivet. Jag rallerar ju där. Det, det finns andra grejer som jag gillar mer Typ att du kan klättra så mycket mer och Så där, och liksom, så där blir ju valmöjligheterna mm. lite där i, liksom. Men just kombatten i sig Är mycket rolig här ja. eh, Och jag gillar också stealth-grejen Och jag gillar att det, att det inte är Horder av monster hela tiden Utan det är liksom begränsat antal mm. Och jag tycker ofta att de Jag tycker att pacingen funkar bra Och jag tycker också att eh, eh, det, är, alltså det, det är motiverat med eh, eller som säga De kombinerar Combaten och storyn ganska bra Också som du sa att Det finns en anledning till varför är Fiender just här och så vidare liksom. Det funkade bra mm. Du kan ju snacka om att det är Lite dålig pusselösning det, det kan, du säga, ja, det, det kan det. du säga är dåligt För vet att du vet jag sagt ja, det, det. Alltså, det, det det tyckte jag var Det var nog det sämsta med spelet alltså, för, för det var en dålig grej med pacingen Att för Generellt bara pacingen, Hur det är upplagt Är en standardmodell Som typ alla FS har det, Och de gjorde ingenting kul med det Pusslarna är superlätta och supertråkiga Det finns ingen challenge där alls Det är alltid samma sak du gör nästan också Det är så här okej okay, hon kan inte simma Du mm. måste hämna, hämta en sån här plankor Som hon kan åka över på Och så, då är ju bara frågan, var ska jag ställa den här ja, och en Men, steg, Eller en steg ja, som var ska jag ställa stegen ja. någonstans och var finns plankan That's it, mm. liksom, det är samma grej varje det blev jag jätteförvånad över. Alltså, hur kan ett så stort företag göra en sån så dåligt? För, för jag, kan bara, jag kan bara komma på en anledning. Det är att de sket i det. Mm. De, vill, de ballar in det av pacing själv. De vill inte ha action hela tiden. Okej, vi gör det här istället. Ja. Och, och det, det känns bara... Äh, det, kän, det känns halvdant tycker jag. Eh, så det gillade jag inte alls. Men däremot så gillade jag... De andra två momenten. Alltså exploring-momenten och action-momenten. Den, den kombo funkade bra tycker jag. Uh, precis, men, men vad tyckte du om pusselgrejen? Liksom? Nej, det var ju Ja, det är ju inget man Man kommer ihåg för att det var kul Nej Det var, det var inte svårt att hitta de här grejerna som man behövde heller Typ, okej okay, nu ska hitta planker Ja, det ligger liksom några meter bort eller så, du, så det är ju ingen riktig Men som du säger Det gör ju bara att tempot Tempot dras ner, men det är ju ändå så här, det, är, det är inte på ett bra sätt du säger Nej, jag måste alltså, göra det här igen det liksom, Verkligen det hade för... ju Men som sagt, de lade sig mer krut på alla de här andra bitarna Så kanske det blev att äh, vi måste ha något så det... Jo, och det, därför som det känns som en standard och det, För de måste ha det mm. Och därför så har de bara gjort det halvdol Det hade varit mycket bättre om, hade de inte kunnat gjort det Kan de inte kunnat gjort faktiska pussel av istället för. för det är samma, det är samma med Geos of War, också ett exempel Skräckexempel, det hade de här också Alltså, de har dörrar som du, som du ska interagera med. Och interaktionen är att du ska trycka på en knapp. Var, alltså, jag blir nästan arg när jag tänker på det. Alltså seriöst, det är inte, det är inte interaktion. Då kan de lika gärna göra en mellansekvens där. Om det är enda som krävs är att jag trycker på en knapp. Det står att jag ska trycka på knappen och jag trycker på knappen. Då kan de lika gärna skita i ha det där. Det, man kanske inte vill råka öppna dörren. Om man råkar gå dit och så, så hör man typ att det är något bakom. Så. Kanske man inte vill öppna dörren. Om du kommer, ja, om du, ja, om det kommer nära och sen, Oj, oh, nu, nu, nu öppnades det. Det ja, det du Det är sant, i i för sig. Men det hade de säkert kunnat lösa på något annat sätt också eh, Men i och för sig, om det är anledningen så fair enough liksom. Men jag tycker ofta det känns som att de lägger in det, det, är som, det är som det klassiska exemplet från Not Call of Duty Där det var så här eh, <coughs> Som fick en massa kritik Jag minns inte vilket det var ifrån Ett av de nya Det är så här: Do you to pay your respects? Eller, eller det står så här. jag tror att de, det presenterades som ett val Do you want to pay your respects? Och valet du kunde göra du kunde, bara, du kunde bara svara ja Och det gjorde du genom att trycka ja Alltså det är ju katastrofalt dålig design Det är bara det är så uruselt Så jag vet inte hur jag ska börja alltså, ja. och, och det är liksom från ett, ett, ett företag Som borde ha de bästa designersna i branschen liksom. Alltså ja Men, mm. men det är ju bara lökigt alltså. mm. Apropå det Jag måste bara flika in där Ett bra exempel på det Är ju i nu blir jag osäker på vilket det är Men i något av Far Cry-spelen Så är det att du, du ska ut på det här uppdraget så, så du är i början och ska bli upphämtad med en helikopter Eller någonting sånt Jag minns inte exakt nu Jag har inte spelat det själv utan fått det återberättat Men jag blev jävligt imponerad av det. Och då har du ett våld, då det så här, Vill du åka ut på det här uppdraget Eller, eller vill du skippa det Och skippar du det så klarar du spelet då får du slutskärmen För då valde du att inte åka ut på uppdrag Alltså det, det, ja, det är ett, är ett, val. ett ja. riktigt val i ett spel liksom. Och det, det, är fair, det, det är fair Det är Det liksom, det är är liksom inte vad man förväntar sig att finnas i ett nej, spel nej. Men det är ett riktigt val som faktiskt har Riktiga konsekvenser Det är så man gör val mm. liksom. Man gör inte ett val som är Vill du det här eller det här inte Och sen kan du bara trycka på en knapp liksom. mm. ja, det, det är så. Det är mm. riktigt rötet Men ähm, <kör> så, så de konsekvenserna gillade jag inte heller Jo för det är ju det också det är samma sak när du ska lyfta upp henne Du skickar upp henne och så vidare mm. Så det finns liksom, du går till ett ställe Det är så Gears of War-grejen ja. också du går till stället Då står man och inte trycka... helt rätt så här då, då får man springa ja. Ja, Nu står jag rätt och Dels delt, jag vilket, Det är fiddligt och jobbigt och trist och, och det är ändå så här, du trycker på en knapp Liksom uh, Så det känner jag bara, jag förstår inte det val. Det kan ju vara som du säger, okej okay, de, de Som det är som en level transition liksom, Att de vill inte att man ska gå vidare innan det mm. liksom, uh, För att det är programmerat på det sättet Men jag tycker det är liksom Aj, det... Det, det gör ju gameplay tristare Faktiskt Det är ju ingen skill i det heller, Eller det gäller nej. bara mm, Komma rätt, till rätt ställe liksom, Ibland är det så här: jag tycker jag står rätt Och sen såhär, äh, ja, jag ska några centimeter utan andra Ja, där gick det, ja, det, nej. Aj, nej, är det så... Men det är ju många spel som gör de här grejerna Så det är no, liksom ju bara det här ja. spelet Men ja. jag tycker att sådana grejer är ju liksom Jag förväntar mig mer av ett spel Med den budgeten kanske. kan känna. Nu har vi gått igenom rätt mycket många. Uh, <laughs> Vad jag måste säga ja. som är positivt också. Ja, ja, du har ju sagt det. det här, nej, det är nej. mycket dåligt. Ja, det finns mycket mer att säga <laughs> ja, jag kan flika in med musiken tyckte jag var väldigt nice här, soundtrack på de flesta ställen. Mm, ja, det, det, det passar väldigt, väldigt bra. Så det, det var väldigt positivt. Um, mm. Sen ja. hade du, har du något mer Ja, alltså generellt bara, alltså, vilket lyfter det här mycket från, från typ Uncharted och andra spel är ju att eh, saker man inte tänker på direkt. Men om man faktiskt explorerar, om man faktiskt testar gränserna för spelet, vilket jag försökte göra en del, så märker man att de har tänkt på skit mycket. Det är jättemycket detaljer de har tänkt på. Exempelvis, eh, ja, det, det här är synd för att jag skrev upp jättemycket sånt här noggrant och nu har jag inte med mig det pappret eftersom jag så länge sedan jag spelade. Men. Jag kommer ihåg att det var vissa sekvenser där du Alltså beroende på Alltså de pratar ju hela tiden lite med varandra Och beroende på om du liksom Går fram och inom citationstecken Interagerar med Vad heter de tjejen? Ellie Ellie eller inte Så händer saker eller inte liksom. okay. yeah. Alltså det vill säga de säger saker till varandra eh, Eller hon agerar På ett speciellt sätt Alltså in för henne säga, som följare Är nice. Hon gör massor med, med saker Alltså Jag kan rekommendera alla som har spelat och inte tänkt för mig att Gå in och testa det För det, det är sjukt mycket sådana detaljgrejer Som är extremt bra gjorda så, och, och de här grejerna Det som, det som gör det så stort tycker jag är att Det här det är den bästa liksom game För att få en spelare att tro på världen Alltså det vill säga, jag påverkar skeendet liksom. Det är inte bara så här: okej okay, det är en korridor Jag vet att jag ska göra på det här sättet Jag trycker på knappen och dörren Utan det är liksom, jag kan påverka om det här händer eller inte Liksom eh, I ett spel. Det, det är nice Ja det, det, det märks stort, inte jag så som det, fan, alltså. För jag sprang alltid före typ. Så jag, ah, okay. jag såg inte typ nästan aldrig Att man kunde typ prata med det, <laughs> så det Det finns massor med ja. såna grejer Alltså överallt, alltså som verkligen höjer det Tycker jag Alltså just den här interaktionen mellan dem liksom, som ändå är, känns som temat med hela spelet på något sätt. Eh, liksom är extremt fint gjort tycker mm. jag. Eh, och när vi, när vi ändå är inne på det. Alltså, en annan grej som jag gillar ut mycket med det här spelet som att tänker på i första anblicken. Det är att det ju hon som är huvudpersonen. Även om man styr ju honom mest. Det är hennes story. Liksom. Det blir extra tydligt delset, Men det blir extra tydligt på slutet också när man faktiskt... Mm. Jag kanske ska det, men Nej. när det är hon som är huvudpersonen någonstans är är ändå hon som är huvudpersonen hela tiden eh, och hon är liksom en stark kvinnlig ung karaktär i ett spel det är också jävligt coolt Ja och hon och ändå säger rätt progressivt liksom. det är ganska bra eller manusheter man säger mm. hon säger ju liksom Han har sagt något sådär, så som man tänker ja ah. Det kanske är rätt är, då kommer hon med någon sån där liksom ja. Bra motkommentar Så han bara, mm, ja <tryps> och blir sur, jag går därifrån Ja, och hennes dialoger eller Det hon säger är ofta jätteroligt Och så här klockrent alltså, mm. liksom, Det som vi snakkar om i, i um, Gone Home Att det är, liksom, det är saker som sägs Som känns trovärdiga Till skillnad från många andra spel Att det är, liksom, det är så som en ung person i USA idag pratar. Liksom. Mm. Alltså, det är sådana typer av dialoger. Och jag har faktiskt kollat på, det kan jag rekommendera också, jag kollade på den här dokumentären om hur de gjorde spelet också. Mm. Eh, efter. Och där får man se mycket av det. Att det är en hel del som är improviserat. Och liksom, De har låtit skådespelarna och liksom, freestyle en del och så. Och det märks liksom. Det gör direkt skillnad. Liksom, det, är inte så, det känns inte så superskriptat liksom allting. Det tyckte jag var fantastiskt också liksom. Jo, röstskådespeleriet är ju väldigt bra också mm. Så även om jag säger att Okej, okay, det här inte Att jag är liksom besviken Så är det är inte för att eh, Vad ska jag säga Det kanske, kanske beror på att Folk har liksom sagt att så här, Wow, mm. liksom, det ett, jag har haft för höga förhoppningar Det är ja, ett bra jag, spel, jag hade kul jag, jag spelade, Men det var, ja. liksom, det var inte så revolutionerande Som jag kanske hade liksom det, det, villat mig. det var inte revolutionerande Men jag har blivit alltså på senare år, Jag har blivit lite av en Naughty Dog fanboy nästan För att jag har liksom förstått storheten med deras spel Nu mycket mer att liksom, de, de satsar inte på att göra revolutionerande spel Utan det de gör på något sätt tycker jag Är att de tar existerande, alltså, Det är ungefär som att de tar spelhistorien AAA-spelhistorien Till där den är nu Och så väljer de ut liksom, De här mekanikerna och de här och de här funkar jävligt bra Och det är så här man gör det idag så de liksom destillerar ner det Till det roligaste som man kan göra i AAA idag Och sen lägger de in allt i spelet Och gör det top notch liksom. alltså det är det som de känns att de gör Allting är så sjukt välpolerat Allting är så, liksom, både mekaniskt och grafiskt liksom. Och berättande tycker jag också är bra I alla fall i det här spelet Alltså i en short, men det är mer för att jag inte är så intresserad Av det, det, det som berättas där tror jag. Berättandet i sig var rätt bra Men men liksom här, jag blir mig skitmycket om karaktären just eftersom på sättet det berättas liksom. Sen är ju kanske det som händer inte superintressant i... För att det händer ju inte så mycket egentligen. Nej, det, det känns ju lite som... Ja, jag vet inte. Alltså lite walking dead eller liksom ja. men lite så här zombie ja. ja, men det är ju så surviving tema ja. liksom alltså eller efter katastrofen -aktigt, liksom men det är ju mer som du säger det är ju mer relation också mellan, ja. person mellan karaktärerna som är, det är, nice. det är och det är ju hur det berättas också jag tycker allting det känns som en så här om du kollar på även liksom eh, Typs alltså man kan gå in på den nivån Typsnittet på liksom mellansekvenserna där det står så här, tiden och eller vad det är för dag allt sånt är klint och snyggt det är som liksom en, en jäkligt snygg film liksom. Alltså det är det. De de har, liksom, de har tänkt på de alla detaljerna. detaljerna är mm. nice rakt igenom. Det är liksom ja, det, det känns på extremt väl och bra liksom. Det är svårt att se hur man skulle kunna göra det bättre egentligen. Mm. Uh, jag tycker de lyckas jättebra med det. Berättelsen uh, är superbra. Ehm Game kul Storyn är, är intressant liksom. Åh, åtminstone relationen mellan dem uh, mm. Vad var mer jag tänkte på. Ja, du tycker inte det. Nej, story, story är, han är ju lite av ett svin, den där snubben också. Så det är så här... Varför... Mm, jag jag tycker inte riktigt att jag brydde mig jättemycket kanske om, om karaktären Nej, okay. Men eh, dels tyckte jag eh, gjorde mer att man fick någon mm. koppling till vem hon... Det handlar ju om henne, det kan man ju säga för. Men mm. det vem hon är och lite och så där. Så det, det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Alltså, det är mer... Det är lite mer mixter. Det är inte bara samma pacing, så det är ju. Du liksom flera. Ja. Du hoppar lite mellan två olika storylines mm. i hennes liv kan man säga. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Så ja, jag, jag vet jag, jag fick mer. Jag kanske fick mer ut mer av. Jag tyckte, den biten var lite liksom mer. Men ändå gjorde den mer impact på mig om man ska säga. Ja. För jag tyckte inte han, jag så han är så jätte. Jätteintressant karaktär sin... Nej, men det, det håller jag med om. Jag har, det, det har jag däremot hört att andra tycker att han, mm. han var så speciell och liksom att, han, att han inte är som en vanlig hjälte och så vidare, men... Han var en ganska stereotypisk, fyrkantig person. Så där, liksom. Han kände ju nästan lite som en psykopat. Alltså. Ja, det är det som blir så här... Uh, Okej, okay. ja. han var så så på liksom. Ja, alltså... Ja, nej, han, det, det var inte mycket att hänga i Men det är mer liksom, relationen mellan dem. Och den var väl lite klustig på sätt och vis också. Det är ju så som det är i filmen. Liksom, att ja, han mjukas, mjukas upp sen och så vidare. Och du vet, det. där. Men jag vet inte, på något sätt... Så på sättet du berättade så gjorde att jag brydde mig jättemycket. Men framförallt är det ju henne man blir så om, liksom. Så är det ju. Mm. Och även med karaktärer andra som man möter på vägen, liksom. Hela den grejen och det här, liksom. Ja, du vet, alla mm. sådana här filmer och sånt som har gjorts också. Det där, The Road och allt det där. Liksom, alltså, du vet, eh, man, vet aldrig, man kan inte lita på någon, liksom. Vill de mig gott eller ont, liksom. Mm. Hela det där. Det är också det är en konstant stress, liksom. På något sätt. Ja, det är sånt. Det är väldigt, det var är... Bra gjort faktiskt. Jag, jag tycker det. Alltså, jag, jag tänkte väl lite på det också. Jag, jag nittpickade lite. För jag, tänkte, jag spelade det lite som en så här. <går> så jag försökte Breaka det lite också. När jag spelade det. Jag försökte mm. se var, var det, var det, så att säga, var flåsen fanns i designen och, och, och liksom grafiken och sådär också. Men det är ju ett superpolerat, liksom. Det kan man inte säga någonting om det är Nej, ju. Just. Det är svårt att breka det, alltså det finns ju så här små detaljer som finns i alla typ AAA-spel också, liksom att liksom äh, växter och sånt klipper igenom väggar och sånt och man kan se ganska tydligt om man tittar noga och sådana där grejer och jag kommer ihåg det var något ganska uppenbart när man gick in på någon toalett något och så var det en, en super liksom, textur, mm. eller det var så att säga de hade lagt två... Skiten bara... <snittet> <snittet> <skratt> Skiten i tuben bara... Ska jag slåss ner eller ska jag ligga kvar? Ja, nej men du vet de hade glömt liksom, de hade, eh, överlappande liksom, meschar nej, så, som att det... Alltså det var, det var lite osnyggt. Men jag menar, sånt händer Det finns ju alla sådana där spel. Liksom, men, men det var rätt lite sånt också, tycker jag. <snittet> <snittet> jo, ja, grafikmässigt så är det ju väldigt... Det är väldigt jag, inte, både, inte bara snyggt, men det är liksom... Rätt grejer på rätt plats. Det passar in ah. allting liksom, i miljön. Alla mm. grejer. Det är inte som när man ser en skylt som säger. fan Det där har det. Det de bara liksom tagit ifrån som helst. Stoppa dit. Allt är alltid väl gjort så. Men det, det är därför jag skulle vilja gärna se att de liksom... Jag vet inte, kanske gör ett spel med mindre action och kanske mer just utforskning och sånt. Men det det är kanske inte deras grej. Men det, jag tror det skulle... Bli, Funkar väldigt bra i det eftersom du det cirklar bra på att göra. Mm. Miljöer och sådär också. Men, ja, också... Ja, men jag, jag håller med om det, men jag tror tyvärr att vi inte är i, i uh, majoritet där. Alltså, de flesta vill ju ha action att mm. så mm. liksom Men jag håller med om det också. Alltså, ett, ett spel av dem som skulle vara mer äventyrsspelaktigt, alltså där action kommer i andra hand, det vore ju drömmen mm. för mig. Liksom. Men, men det kommer ju nog aldrig ske. Men, men det hade varit fantastiskt. Mm. Uh, ja, men, det var... Ska vi knyta ihop säcken kanske? Ja, jag, ihop. jag har glömt jättemycket ja, det. Men, men, men så är det ju alltid ja. Men uh, ja, jag, jag gillade det jättemycket Sen uh, liksom Jag vet inte vad det skulle något på min toppranking Men alltså Topp 20 spelupplevelser någonsin garanterat Kanske till och med 10 liksom Alltså där uppe ligger ju Som sagt jag, Det är ett bra spel med Jag var inte så... Jag skulle liksom inte höja strategierna för att just för att jag känner igen väldigt mycket och sådana bitar från tidigare. Så jag, jag trodde att det skulle vara mer jag vet inte, ny, nytt liksom, ska säga. Mm. på något sätt. Men det är ju eh, bra, som sagt. Striderna tycker jag är roligare än Uncharted-spelen. Det är bättre liksom avvägt och att du kan välja lite själv hur du vill spela. Mm. Eh, snygg grafik, bra musik och. Eh, jag tycker man bör, bör spela det, men jag tycker också att DLC tyckte jag var eh, kanske mer... Ja, någonstans mer intressant för mig än var hela själva huvudstoryn. Så det, mm. Men som sagt, spelare och spelar DLC, tycker jag. Men ja. jag. Man kanske inte som mig förväntar sig att liksom, nu det här kommer vara något helt nytt som jag aldrig har sett. Liksom, för det, det, det, det, det får man inte riktigt. Mm. Nej, alltså det är... Du det är gammalt, en gammal formel men den är ju, alltså, de perfektat den nästan tycker jag och det var det jag tyckte var så bra mm. med det, faktiskt, så att, absolut. Alltså du förväntar inget som liksom, nyskapande men, men är väl välproducerat och bra. Mm. Ja, det var väl det om Last of Us. Så, eh, tidigare har ju du och jag pratat om den här Blackwell-serien. Mm. Det får mycket mycket uppmärksamhet i den här nedladdningen och bara öka som fan <laughs> <laughs> och jag har spelat första spelet spelade jag och sen nu har jag spelat tvåan som är någon sorts prequel till eh, ettan och det heter alltså Blackwell Unbound kom 2007 <clears throat> utvecklat av Wedget Eye det är ett pek klicka spel ehm, ganska basic grafik kan man säga 2D lite pixligt sådär det handlar om en kvinna som heter Lauren Blackwell och hennes medium... eller Nej, medium. Ja, men hon har någon sorts uh, spöke med sig som liksom hon kan se och prata med och som kan hjälpa henne på, på vägen lite grann. Målet är liksom att uh, du träffar på spöken, andra spöken som typ är kvar i jordelivet och du ska hjälpa dem att gå över till, till andra sidan om man ska se. Jag tycker det är bra röstskådisar. Det är, jag tror han som han och hon, som har gjort liksom, de huvudutvecklarna eh, av spelet, de gör många av rösterna själv, tror jag eller, i alla fall. Okay. Och eh, <hör> ja, det är egentligen två stycken såna här spöken du träffar under det här gång som du ska hjälpa på, på traven. Då. Så det, det är ganska. Det påminner ju lite om typ så här. Broken Sword det får samma vibbar lite det är ganska annorlunda storyline så, men det är mm. ganska mysigt liksom, spelat, så klur, lite små som du får lösa på din egen i din egen takt. Nej ja, är ju på okay gör... att klicka. då ja. ja, exakt. Ja. Och det som sagt jag, musiken musiken tyckte jag var jäkligt bra. Det är annan, jag tror det är annan kompositör i det här än i första <laughs> för första spelet tyckte det var lite Malplacerad musik. Men här passar allt väldigt bra in och så där. Sen är det ju en del lite ologiska pussel och så där som så man typ får googla. Så här, Hur fan ska ska göra nu. Liksom. Mm. Det är ju ja, bra dialoger och liksom ganska intressanta karaktärer och så där det är ganska säga spel som liksom. Uh, ja. Bara kul att spela om man vill ha något spel som är, är väldigt lugnt och liksom där du kan tar i din egen takt. Mm. Typiskt alltså, peka-klicka-tempo. Så ja, det kan jag rekommendera. Jag vet inte, det är inte så mycket mer jag vill säga om det, kanske. men det, det finns det var så. bättre än den första? Det var så länge sedan jag spelade första, men jag tror att... åh <skratt> ja, men det här kändes mer... Jag vet inte, ja, lite tajtare på något sätt. både mm. De kanske hade lärt sig lite från det första spelet också, vad som, vad som funkade och vad som... Man kunde skippa oss. Kan så man hoppa det... in direkt i det här, Ja, det, det är ingen fördel Nej. Det går bra Så Lite tips på beslutet. Blackwell Unbound Man vill Finns på Steam både till Mac och PC yes. Det är nog rätt billigt också Antio. Du hade inget annat va? Nej, jag tror jag är nöjd Så då lämnar vi över till Linus Linus, Linus tipsar, tipsar om ett Efter den där trevliga todelutten så vet ni det är dags för ytterligare tips om mig, Linus. Och Idag tänkte jag tipsa om ett spel till Xbox One och Steam som heter Lovers in a Dangerous Space Time. Ett indiespel. Det här spelet är ett coolt spel som du spelar ihop med en god vän. Där ni tillsammans ska styra ett rymdskepp. Och det som gör det här spelet så roligt, unikt och jäkligt stressande Är att man bara kan styra en sak i taget Eller snarare, varje spelare kan bara styra en sak Till exempel kan bara en styra själva motorn och styra skeppet Medan en kan bara till exempel styra vapnen Och så vidare och så vidare Och ni kan ju förstå att det kan bli som sagt väldigt stressande Men också extremt roligt spel. Och det är egentligen spel det går ut på det är att man ska rädda strandsatta kaniner eh, i rymden, men det är sekundärt. Det är mest en jäkligt rolig ja, vad ska man kalla shooter spel och spela upp med en god vän med ett par kalla öl. Så det var mitt tips för den här gången. Vi syns. Okej, okay, då får du tacka så jättemycket för det där fina tipset, Linus. Eh, och då har vi bara kvar att säga att ni får gärna uh, uh, följa oss på Twitter. Då är det att insnåd. Som gäller. Uh, ni får gärna like vår sida på Facebook. Då är det Facebook.com slash Och där uppdaterar vi också uh, rätt mycket med vad vi gör uh, till nästa avsnitt och sådär. Postar lite bilder och skriver lite så. Ja. Eh, sen har vi också en eh, mailadress som är eh, vad var den då idag ja exakt mm. just det och eh... där går lådan snart full på, på <laughs> mail så det <laughs> du får ja, snabba på mailen innan innan utrymmet är fullt <laughs> just det just det och eh, apropå, just det det måste jag säga vi fick ju två tips på spel vi ska spela Vi har inte hunnit spela dem än Mycket på grund av att David var i Japan När vi ville spela dem tillsammans Som skämshögspel så att säga Så vi, vi kommer ihåg Era bra tips och vi kommer att spela ja, dem här framöver. Earthworm Jim och San Andreas GTA, Just det, GTA San Andreas. Precis, ja. så vi, vi kommer att spela <kört> båda dem Vi ska ta tag i det så fort vi, vi har tid här. Nu blir det Nu när vi är på samma ställe Så är det ju Enklare precis. att hitta tid då, så nu får vi försöka hålla en gång i månaden, tempot, ja. kanske också, på men, podden. Eh, precis, men det kommer. Vi, vi lyssnade och vi tog emot tipsen och vi kommer definitivt att spela dem. Eh, sen exakt när får vi se, men eh, det kommer ske. Eh, vad har du mer du skulle säga när vi slutade? Ja, gå in på iTunes och prenumerera gärna. Det. iTunes, ja, det, det är bara söka på insnöd där så. Ja. Så kommer det upp. Det vore trevligt om ni ville. Lämna gärna mm. kommentarer och allt sånt. Men som sagt, Facebook är ju där det är mest aktivitet för oss. Ja. Så där kan man gärna gå in och vi lägger upp lite bilder när vi spelar och lite sånt. Så. Precis. Och det här, är... fortsätt gärna att skriva in tips på, på spel. För vi kommer att försöka spela dem vi får. Om det inte är där så att vi precis nyligen har spelat dem eller någonting sånt. Så, så kommer vi nog spela Tipsa upp. inte om Last was, för det har vi spelat. Ja, <laughs> äh, precis. Tipsa ni om det så kommer ni inte köra. Men annars så, så kommer mer tips. Vi, vi tar jättegärna emot det. Så vi har en liten... En, en lista till... till eh, lyssnartips också. Ja. Yes, okej. Okay. Uh, men det var nog det du för den här gången. Så då är det... Det sista, sista är bara att... tacka så jättemycket för att ni lyssnade. Tack. Uh, och... Uh, Hoppas att vi hörs i avsnitt 15 då. Tack så mycket. Hej då.